Ну-ну, Максим посміхався про себе, дурню ти, та чи ти тут є, чи тебе б не було, а через цей потік мені треба йти, і нема брати викруту, але що ти от з цими цяцьками, що стріляють, то то гірше. Потім він подивився ще раз на кулемети, на патруля, кивнув йому іронічно головою у відповідь на його регіт та недобрі вогники в очах, і пішов. Дійшовши до потоку, глянув пильно праворуч, не повертаючи голови, орієнтувався на всякий випадок, якщо його понесе вода, і побрів навпрост. Вода клекотала, зривала його з ніг, але він ішов у ній все глибше, глибше. Він ішов помалу, обережно, тримаючись за стовпці порваної греблі, що де-не-деще стерчали з води. Він забрів уже по пояс. Попід руки. Ще трохи, і він захлинатиметься. Він зосередив всю свою увагу, все своє серце і душу на ладці дороги, яка виходила з води на протилежному боці потоку. Він навіть не чув, як реготався ззаду патруль. Вода реготалась теж, і скаженно ревла, вила з радості. Ще трохи, і він почне захлинатися, муситиме пливти. Але гай-гай, вода його потягла геть за собою. Враз відчув, що під ним стало мру кішати. Максим помалу, але певно вибрався з пекла. Ще трохи, і... Але тут раптом він відчув на собі не тільки злобний погляд чужинця, а й трьох кулеметних цівок. Там, за спиною, озирнувшись михцем, Максим на одну коротку мить побачив, що патруль припав до кулеметів, навівши їх на нього і так тримаючи. Не було сумніву, що як тільки він вилізе на берег, ті кулемети заговорять. Учепившись за стовпець ками, Максим стояв у клекітливій крижаній воді, а йому було гаряче. З нудьгою дивився праворуч. Зауважив, що потік ішов не просто до ворскви а за густими кущами звертав ішов йшов під кутом майже рівнобіжно ворсклі, зникаючи за кущами верболозу, а тоді десь там вируючи серед густого вільшняку, що розкинувся ген, зайнявши всю логовину на кілометри вперед. Миттю зважив всі за і проти смерть від куль і смерть від води. В першому випадку це було напевно і неминуче, а в другому ще хто зна. Нарешті надумавшись і наважившись на відчайдушний план, Максим пустився з товпа, зробив кілька кроків і, давшись збити себе скаженній течії, поплив. Його закрутило, він лише хопитися за невеликий шматок криги і кружляв разом з ним. На березі вибухнув рейд і вже не вгавав, поки Максимові вуха, були здібні чути. Його несло далі і далі, крутило, штовхало об пеньки, об шматки криги. Він захлинався, а на березі, на соломі, вхопившись за живіт обома руками, качався від нападу божевільного сміху патруль. Нахлиставшись до несхочу води, задубівши і відчуваючи, що ноги його вже були скуті нападом корчу, Максим все ж ще встиг ухопитися за гілля верболозу там, де потік звертав під крутим кутом. Він виповз на берег майже біля самісінької ворскли. Ще б трохи, і його б винесло на іншу течію, на іншу воду, між збурений лід великого річкового простору, куди вривався цей скажений потік, і де Максим... Уже не дав би собі із стихією ради. Вилізши, Максим посидів на сонці у затишку крутого урвища на купі сухого хмизу. Зігрівся, викрутив своє пальто і почекав, поки воно трохи потряхне. При цій усій пригоді він загубив онучі і шкодував, бо вони його гріли, хоч і були за пазухою. Потім Максим одягся і пішов. Він пішов понад берегом через густу вільшину, а тоді перетнув її навскіз і вийшов на протилежний її бік, що виходив до степу. І так пішов далі. Сонце гріло добре, і йому було навіть тепло. Дійшовши до молодої посадки акації, осокорів і ялинок над дорогою, яка, перетинаючи луг і поле в поперек, вела від водяних млинів до заводу, Максим встав. Озернувся назад, туди, у бік того села, який недавно покинув. Гай-гай, воно зникло геть разом із тим дурним патрулем. Розстало в Мариві, у теплих хвилях повітря, осяяного сонцем. Пішов понад посадкою. В голову йому зринула пихата заувага того злобного чужинця. Про те, що перед ним рівно як на долоні, і ти нікуди не дінешся. Максим посміхався з того. «Дурню, ти в своєму фатерлянді, у своїй садибі не пройдеш так із ліхтарем у день, як я отут із зав'язаними очима вночі. Всі стежки тут виходжені, усі закамарки землі знані, усі кущі і горбики, і вибалки відомі». Не доходячи посадкою пару кілометрів до заводу, Максим звернув ліворуч обходячи завод віддалік, по підтранспортерам, через жомові ями, повз покинуті занедбані бурти погнилих буряків, через страхітливі бур'янища, пустирі. Завод цей уже третій сезон не працював, заглух, заріз кругом чагарником бур'янів. Максим полоховив із них зайців, вигнав навіть лисицю, боявся тільки повикручувати ноги, потрапляючи у заглибини нір». Тут снігу ж зовсім розстав, і ховрашки та хом'яки вже господарювали, попрогрівавши та поновивши свої нори. Лишилося ще минути станцію, перетяти залізницю, і Максим уже буде в степу, у найріднішому вже, у найближчому, в найбільше знаному, і вільний, як вітер. Станція червоніла праворуч, там чмихали паротяги. Дніли дудочки, гули машини чи, може, танки. Маленькою ворухливою цяткою маячив понад станцією прапор, мов полагкотів на вітрі. Це була вузлова станція в степу. Через нею йшла колія, з'єднуючи дві столиці України і прямуючи геть на Європу. По цій артерії тепер пульсувала злобна, отруєна жовчу кров, гнана у цій степи з центру Європи із самого Берліна. З цієї станції ішла і окрема колія до Максимового рідного, найріднішого міста, у ту маленьку його батьківщину, в його великій батьківщині. Над станцією майорів прапор. І Максим, не бачачи, знав уже, що то був прапор над комендатурою, і відчував того чорного павучка, який хижо розставив свої криві лапи на тім прапорі посередині. Пригадалися слова патруля. Зайдеш, наказую. Хм, дивак. Стоячи в бур'янах, Максим дивився на ту станцію. Яка шкода, що там є та дурна комендатура. Там же проходить найкоротший і найліпший шлях. Повсту купку будівель у степу, але той шлях йому заказаний. А чи пограти з долею у півжмурки і піти, га? Та Максимові згадалося, що колись давно на цій самій станції стався цікавий випадок. Вони з братом, земля йому пером, забрели туди з полювання, ідучи, і занесли зайця. Вони потім зайця прийшли в ці місця за 25 кілометрів степами пізньої осені, і надубили його тут, і загнали на тонкий лід в озері, і там на воді вже... Впіймали його живцем, а потім зайшли на оцю станцію сушитись та й продали того зайця жидові буфетчикові. Жид мав його задушити. А кінчилося тим, що заєць, вихопившися, з розгону виніс геть головою шиби у вікні і подався в степ. Зайцеві пощастило тоді, але чи йому тепер пощастило б на цій станції вивезти головою шиби і вирятуватись? Отака пригода і така думка чомусь прийшла в голову. І Максим зітхнув. Ні, не буде діла. Так, не буде діла. Він іще не божевільний, щоб іти на ту станцію. Для того, щоб він там опинився, треба загнати його, як того зайця, на тонюнький лід.